Vəhş 19-cu fəsil Bundan sonra göydə böyük bir kütlənin səsə bənzər uca bir səs eşittir Olar deyir: "Rəstəhəm" deyir. "Cihaz sizə və diglərə Allah qorxuna məxsusdur. Siz bu oyunu keçmidir, O əhlaksızlığı ilə yircini azdıran Büyü fahişənin hakimə elədi Öz qullarının qanının qisasını ondan aldı Onlar dedi Rəhbə rəh, həm rəh dedir Fahişədən çıxan tüstü əbədi olaraq yüksəlib Onda 24 axsaqqal və 4 canlı məhlubu yerə qafanaraq Tahtta oturan Allaha secde edib, dedir. Amin! Ülətlə həmz edir! da belə bir səs gəldi. Ey onun bütün qulları, Böyükdən kiçiyə qədər ondan qorxanlar, Allahımızı mədh edir. Mən böyük bir kütlənin, Cursuların, Və güzlü göl gürültüsünün səsına banzər bir səs deşittir. Bu səs keyif. Ök evet, və həm dedir. Çünki küllü və Allahımız barçamın qahtına çıftır. Gəlin sevilir şanına. Oğun izzətləndirər. Çünki güzlün törü başlıyır. Gəlinir. Özünü hazırlayıb Giyinmək üçün ona təmiz, parmaq və ince kətan dedir İnce kətan müqəddəslərin salih əməllərinin rəmzidir Onda mələk mənə dedi Yaz, quzunun toy ziyafətinə dəvət olmanlar nə bəxtiyardır? Yenə də mənə dedi Bunlar Allahın həqiqi sözləridir. Mən ona səcdə etmək üçün ayaqlarına düşdüm. Amma o mənə dedi, Yox, olmaz. Mən də səninlə və İsa barədə şəhadət edən qardaşlarınla bircə Allahın quluyam. Allaha səcdə et. Çünki İsanın şəhadəti Peyğəmbərlərə ilham verir Mən gördüm ki, göy yarılıb Və orada bir ağ-at var Onun belində oturan süvari sadiq və haqq adlanır Və ədalətlə hökum çıxararaq döyüşür Onun gözləri odlu alova bənziyir Başında çoxlu sayda kiçik tac var və üzərində özündən başqa heç kəsim bilmədiyi bir ad yazılıb. O, qana batmış bir paltar geyinib və onun adı Allahın kəlamıdır. Göydə olan ordular ax, təmiz və ince kətan geyinərək ax atların belində Onun ardınca gəlirdi. Onun ağzından millətlərə zərbə vurmaq üçün iti bir qılın çıxır. O, dənir əsai ilə olaraq ağalı verəcək. Küllü ixtiyar Allahın şiddətli qəzəb şərabının hazırlandığı üzüm sıxanı özü tapdalıyacaq. Onun paltarının və budunun üstündə bu ad yazılır. Patşahların patşahı və ağaların ağası. günəşdə dayanan bir mələyi də gördüm. O uca səslə nida edib, göyün ortasında uçan bütün quşlara dedi. Allahım, böyük ziyafətinə gəlin. Bir yerə yığılın ki, patşahların, sərkərdələrin, iqitlərin ətini, atların ve bellerinde oturan aklıların etini azatların ve kulların böyük ve kişilerin hamısının etniyyesi ben gördüm ki vahşi heyvan yeryüzünün patşahları ve onların orduları atın belinde oturan süvariyle ve onun koşunu ile döyüşmeye toplaşıb vahşi heyvan yakalandı Onun önündə əlamətlər göstərmiş. Bunlarla onun damğasını qəbul edib, surətinə səcdə edilənləri allatmış. Yalançı peyğəmbər də yaxalandı. Hər ikisi diri-diri kürl və yanan od gölünə atıldı. Başqalarısa atın belində oturan süvarinin ağzından çıxan qılıncla həlak oldu. Bütün quşlar da onların ətini yiyib doydu.